Пригода третя Пасажири таємничого Мерседеса Розділ перший, в якому Бровко починає щось перечувати Кажуть люди, кажуть І от знову сонечко визирнуло за лисої гори І радісно усміхнулося нашим гарбузянам і змовницьки підморгнуло Бровковій, що сидів коло своєї будки, схиливши голову набік і настовбурчивши одне вухо. Бровко і сам не знав, до чого він прислухається. Ранок був звичайний собі, літній, і жодних підозрілих звуків не було чути. Але вночі бровкові приснився химерний сон з дивовижними карколомними пригодами, що примусив його прокинутися в досвіта у неспокійному, тривожному настрої. «Ой, щось таке сьогодні, мабуть, станеться», – подумав Бровко. «І знову з моїми хлопцями. Можна було б гавкнути їм, розбудити, попередити? Ні, але поки що не буду. Хай посплять ще, сердешні. Чує моє собаче серце. Клопітний буде в них сьогодні день». Бровку почухав задньою лапою за вухом, потягнувся, клацнув зубами і, подзенькуючи ланцюгом, поліз у будку досипати. Цей недільний ранок був напрочуд тихий і безгомінний. Колгосп давно віджнивував, копати буряки і картоплю ще не час. І в селі було майже безлюдно. Хто подався на базар, хто до міста у всіляких справах, а чималий гурт на чолі з дідом Коцюбою та головою колгоспу Максимом Богдановичем та Насієнком поїхав на весілля дідової онуки Галочки та нового агронома Сергія Петровича аж у самісінький Київ. Серед того гурту були і батьки Марусика та Сашка Цигана. І тому хлопці, залишені під опіку журавлевої матері і бабусі, трьох спали сьогодні на Цигановому горищі. Зарившися в духмяне сіно. І всім трьом снилися прекрасні, рожеві, безхмарні сни. На відміну від бровка, хлопці нічогісінько не перечували. Перший прокинувся Марусик. Мабуть, від незвички спати на чужому горищі. Може б журавель теж прокинувся з цієї причини, але, як ви вже знаєте, він дуже любив поспати і йому було байдужісінько, де і в яких умовах він спить. Завжди і всюди йому снилися однакові захоплюючі і неймовірні сни. Марусик протер очі і глянув спершу ліворуч, потім праворуч. Ліворуч було вухо Сашка цигана. Праворуч стирчала сина боса журавлева нога, що не відзначалася надмірною чистотою. Нога поворушила пальцями, потім смикнулась раз, другий. Певно, журавель у вісні чи то кудись біг, чи то грав у футбола. Марусик позіхнув і штрикнув ногу пальцем. Нога дригнулась і сховалася в сіно. Марусик повернувся до вуха, взяв тоненьку соломинку і полоскотав нею вухо. І вухо одразу зникло. Натомість на Марусика зиркнуло сонне око Сашка Цигана. Якусь мить око дивилось безтямно, потім моргнуло і зробилося сердитим. «Та годі спати!» – поспішив усміхнутися Марусик. «Скільки можна?» Невдовзі усі троє вже спускалися з горища у двір. «А що мені сьогодні снилося, хлопці?» – сонно розтягуючи слова, як завжди почав журавель. Та розказати нічого не встиг, бо з сусіднього двору почувся лагідний, турботливий голос його матері. «Журавлику! Синку! Ви вже встали? А біжіть, но швидше снідати! Давайте, хлоп'ята! Давайте, любі!»